Pista 8. Capitolul 2. Compartimentul de clasa 1. Mână mă iute să nu pierdem trenul. O oh, nicio grijă, domn doctor! Unui Manea Birjarul. Gara se vide de departe, cu spatele ca un hotar de oraș. Dincolo de ea nu mai era decât un portativ de linii ferate care duceau spre alte așezări. Ilarie cobărând pripă și alergă la casa de bilete. Apoi ieși pe peron să aștepte sosirea acceleratului. Cineva a pe umăr. Bună ziua, doctore! Încotro! Era Larian, profesorul de latină pe care îl cunoscuse la clubul Renaștere. Salve, dească Mă repet până acasă la părinți. Avem o nuntă în familie. Așa? Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Dar dumneavoastră unde mergi? Cu mine e ceva mai complicat. Vreau să fac o cură de trei săptămâni la căciulată. Stau prost cu rinichii. Profesorul se apucă să-i descrie grizele pe care le avea. Un orolog din capitală, căruia-i merge numele, aha, Nedeanu, îi recomanda să se ducă la Carlo Vivari, în Cehoslovație, Dar de unde bani? Și pe pace, dascăle. E bună și căciulata noastră. Chiar mai bună. Până și cehii vin la noi. Așa că pe front am răcit și m-am ales cu o nefrită strașnică. De atunci nu echip să-mi vină în fire. Încolo nu beau, nu fumez, nu umbl după fuste... Dar fustele umblă după dumneata? Oh, încă cum? Ilaria îl măsură sub aspectul unui om afam. Un bărbat între două vârste, ochi mici, jucăuș, nas, cârnă, gură disproporționată de mare, pudrat, țipător, cu monocul și credață la butoniere. Prea elegant pentru ori să-i modești. Ia că și trenul striga Larian. Hamal, vrei să ne reții două locuri? Ce bilete aveți? De clasa întâia?" întrebă omul cu șapcă roșii. Sigur că da. Nici o grijă. într a întâia sunt locuri berechet." Pe Peste câteva clipe un monstru lung și inelat se nepustie în stații cu tremurând peronul. Oricine ar fi crezut că nu mai poate să se oprească, dar deodată goana se frânsă și vagoanele încremenire peșine. Cei doi călători se urcară în tren. Avusese dreptate Hamalul. Compartimentele erau aproape goale. Numai la clasa a doua și a treia e aglomerație, zise profesorul. Hai să stăm aici. Tot mai bine e să fim singuri. Hai dreptate. Doamna din compartimentul de alături e prea bătrână pentru noi. Se așezară lângă fereastră unul în fața celuilalt. Olarian privia afară pe peron. Ah! Oh, uite pe mășierul Zăvideanu! Sări în picioare și lăsă în jos geamul ferestrei. Coare, Matei! Coane, Matei, urcă aici! Avem loc și pentru dumneata!" Mulțumesc!" răspunsă cel interpelat. Vin numai decât!" După câteva minute se ivi pe culoar silueta moșierului. Magheru, când îl zări, malicios malițios în sinea lui, gândindu-se la apropo alu de a-și încerca norocul. Poftim! Numai la asta nu mă așteptam! Să călătoresc chiar cu tata socru. Însă cum tot denunde e vorba!" Fie, o să o facem și pe asta. Păcat că nu-i simpatic. Obezitatea lui îmi displace. Moșierul, la rândul său, rămase surprins, dând cu ochii de Ilarie. Nu se mai aștepta să mai fie cineva cu Olarian. Îl saluta înclinându ușor capul, după care se adresa profesorului. Fii bun, profesor, și lasă-mă să trec la geam. Cumnatul meu trebuie să-mi aducă biletul. Cât mai avem de stat? Încă șapte minute. Da, da, exact șapte minute, răspunse Olaria încercetând în ceasul. Plecăm la șase și douăzeci punct. Trenul are întârziere. Bun, bun, e timp destul, făcum oșierul mulțumit, ștergându-și cu Batista sudoarea de pe frunte. Uite-l că vine! Șerbane! Sunt aici, băiete! Te-ai și urcat? Foarte bine! Vorbele astea le spusese un bărbat înalt și bine legat, care se apropie de fereastră deschisă a vagonului și întinse cumnatului său un cartonaș alb cu dungă roșie pe mijloc. Știi că mi-am găsit un companion? Pe cine? Pe nostru de la tine." Olarian se arătă, vederii scoțând și el capul pe fereastră. Păcați că tovarășia noastră nu ține prea mult. La piatra ort, schimb trenul." Dar unde te duci horațele la caracal?" O, oh, nu, pe Valea Oltului, la Căciulată." Gata, la urmă!" se auzi un glas, după care controlorul sună din corn. Locomotiva răspunse cu un șuierat prelung și trenul dezmorțit prin salunii ca ușor pe șinele cu luciu de gheață. Matei, vezi, nu neglija! Anunță-mi imediat cum închei târgul." Voiași bun!" strigă omul care se tragea îndărăt pe peronul gării. Da, da, îți telegrafiez, Poi mâine sunt înapoi." Călătorie bună, Horațule. Trimite-ne și nouă vedere de la Cozia. Caută să fie cu umbra lui Mircea cel Bătrân." Cu plăcere," le încredința profesorul, fluturând Batista în vânt. Acceleratul își îndeții umletul, pocnind asurzitor macazurile, strecurându-se sprinten printre eu răzlețe de vagoane, până când nu se mai văzut. Zăvideanu și Olarian se traseră de la fereastră și se întinseră în voie pe canapelele moii primitoare. Dar încotru mergi cu anemate, că am uitat să te întreb." Ia, ca tocmai la buzia și încolo. Buzia și ăsta nu e o stațiune balneară, doctorii?" Parcă așa știu. Ba da, și încă una de primul rang." Fați vreo cură pe acolo cu anemate, sau ce?" Nu, horațule, mie îmi gând să cumpăr un stabiliment." Ce eu fi trebuind belea pe cap? Nu-i ajunge ce are, gândi Ilarie. Dar setea de avuție a omului nu se stâmpără cu toată apa mărilor și oceanelor. Stabiliment balnear, ai spus? Strașnică idee, zise Olarian ca să-i țină hangul. Și mă rog, ce bol se rarisesc prin partea locului? Nu știu, nu sunt medic. După câte am auzit... Adică avocatul mi-a spus, ci că bune pentru boli de ficat. Auzind asemenea balivernă, Ilarie se amestecă în discuție. Buziașul are ape alcaline, feruginoase, în special apa de masă Phoenix carbogazoasă, litinată, foarte recomandabile. Stațiunea e indicată pentru unele boli ale aparatului circulator, boli nervoase și genitourinare. – Domnul teș ești doctor? – l-a întrebat Zavidian. Da. Profesorul s-a cam nedumerit. Cum? Nu vă cunoașteți? Credeam că... îi dăm voie să-ți-l prezint. Îl cheamă mai gherul. Bucuros de cunoștință, spuse moșierul strângându-i mâna. Am auzit de dumneata. Ești medicul cel nou de la spitalul comunal, nu-i așa? Întocmai. Îl cunosc pe Duțescu, șeful spitalului. Și figura dumii mi se pare cunoscută. Unde te-am mai văzut? Cred că azi, pe la vremea prânzului, dreptul bijutierului Horia Ah, oh, da, mi-aduc aminte În ce ești specialist domnule doctor? În psihiatrie Bun, bun, meserie bănoasă Bolile mentale sunt foarte răspândite Bineînțeles, nu ducem lipsă nici de celelalte Păi cum o să fie imensă sana fără corpore sano? Uite că horața nostru ne și prin latineasca lui Vorbise moșierul. Mai se uită la el cu coada ochiului și gândi Nu prea are nivel, dar la urma urme nici nu-i trebuie. Puterea lui e banul. Olarian și Zăvideanu se angajară într-un dialog cu subiect strict local. Doctorul, exclus din discuție, își găsi de lucrurile sfăindu un ziar. Acolo dădu ochii de rezultatele tragerii la loterie. Vârâm în an buzunar, scoase cele două lozuri și început să confrunte cifrele. Hi, a furisit Ghinion, strigă el către Olarian. Uite, pentru un singur număr n-am câștigat un sfert de milion. Păi să nu cred de ciudă. Dă-o încolo de loterie, făcu profesorul. Eu unul m-am lecuit ca de mereacre. Țăracul nu câștigă niciodată. Numai cei bogați, pentru că banul la bani trage. Fac prin soare că dumneata ai câștigat cu anematei. Cei doi continuară discuția întreruptă în vreme ce doctorul se refugie în lectura ziarului. Descăle, ia citește aici, să vezi ce scrocherie ingenioasă!" Olarian luă ziarul și după ce străbătu cu ochii pasajul indicat exclama: Extraordinar, domnule!" Ce e?" Fă moșierul oșierul de curiozitate. Ia spunem și mie." Să vezi, cu Matei, ce Ier noapte, în acceleratul de București, se afla într-un compartiment ca ăsta, de clasa întâia directorul Băncii Crisoveloni și alți patru călători, printre care un tânăr elegant, spilcuit, franțuzit, tot ce vrei. Oamenii discutau ca să o mare vremea, glumeau, râdeau. La un moment dat, junele scoase porțigaretul și oferi tovarășilor să-i de drum câte o țigară scumpă. După câteva minute, directorul Băncii și ceilalți pasageri dormeau tun. Când se treziră, tuturor le dispăruseră portmoneele. Locul ocupat de tânărul galant era gol. Hoțul dispăruse, Spalase la timp putina. Hm! mai încruntat mășierul. Cu siguranță că țigările aveau opium. Asta fără doar și poate. Altfel cum? Întâi a furat somnul și pe urmă domnul încercă i o butată. Nu râde, mătate, tinere. Nu-i de râs. Îl mustrează Vidianu, apoi întorcându-se spre Olarian, îl întrebă. Scrie acolo cât i-a păgubiți pe vieți oameni?" 65 de mii, directorul și 15.000 mii ceilalți. Total 80 de mii. Nici mai mult, nici mai puțin." Ce toți se sperie moșierul. asta e avere, nu jucărie." Ce secături, moșier! Ăștia ar trebui spenzurați fără milă. Sau să li se mâinele mâinile, cum făceau orientalii." Hei... Ai oftă profesorul. Dacă am fi pe vremea lui Țepeș Vodă, i am trage în ceapă și le-ar pieri sămânță. La vremea aia s-a adus? Să nu mai vorbim de ea. În ceea ce mă privește, n-am nicio grijă. Să vezi ce mi-a trecut prin cap. Am cumpărat un lanțișor zdravă de oțel și un lacăt secret. Uite, atâtica de mic. Când călătoresc, prin valiza de rama cu lanțul, pun lacătul și nu mă mai doare capul. Știi că procedeul e strașnic. Mi-ai dat o idee. Păcat că nu călățoresc prea des. Îmi face rău drumul. Cei doi piteșteni continuara discuția fără să epuizeze tema. Mai gherul plictisit că băteau apa în piuă, lăsă capul pe spate, parcă hotărât să doarmă. Mersul trenului îl legăna plăcut, îmbiindu-l la somn. Pocnetul ritmic roților îi suna în urechi ca un refren. Partir se murir un peu. Partir se un peu. Adevărat. Avea dreptate, Harocur. Când pleci, dispari un timp din sufletul celor dragi. Absența ta alimentează clipă cu clipă uitarea. Și câteodată, brrr, pot să mor de tot, căci în orice plecare te pândește pe meștia. Și chiar când dormi, mori puțin. De aceea, somnului se spune Martea Mică. Timp, din și oricând amenință moartea, din însuși momentul nașterii. Dar oamenii până acum n-au învățat nimic din lecția existenței. Iubesc viața fără să se iubească între ei, ceea ce e un nonsens, căci viața este un bun obștesc. Și așa doctorul, cu ochii închiși, plutea peste gânduri, uitând pe cei doi piteșteni încinși la vorbă. În acest răgaz, moșierul se adresă profesorului. Uitați să te întreb tocmai ce era principal. L-au prins pe bandit? Aș, nici pomeni ala. Ia, dăm horațele jurnalul, să citești și eu cu ochii mei. Zou, parcă nu-mi vine a crede. Olarian îl întinse puțin nedumerit. Nu prea înțeleg un lucru. De ce dai atâta însemnătate acestui fapt divers? Cum divers? Ia că vorbă. Se poate să spui asemenea asemnea prostie? După mine așa ceva se cheamă crimă. Ți-ar părea bine să-ți se întâmple la fel? Adică să-ți fure banii mânciți cu sudoare? Ce zici? Dar brusc e vocea cătând spre Ilarie. Șopti mai mult pentru sine. Doctorul a adormit. Cu mate, văd eu bine. Dumneata ești îngrijat de parcă... Cum să nu fiu păcatele mele? Șopti o șirul la se de el. Dacă am la mine o jumătate de milion și trebuie să petrec o nopticică întreagă în tren. Ilarie, care nu dormea, trebuie să riușor. Auzise bine? O jumătate de milion? Ce spui? O jumătate de milion? De ce umbli cu sume așa de mari la dumneata? Se miră profesorul. Adevărat? Chiar o jumătate de milion? Olarian repeta se parcă într ca să-i confirme adevărul. Doctorul simți un fior străbătându-i raspinării. spinării. Să fi venit mult așteptata ocazie? Mai știi? Ce anume le împinsese să sfăre ușor ca să simuleze somnul. Da, trebuia. Trebuia neapărat. Își ascuții intens auzul ca să înregistreze cât mai fidel dialogul. Să nu scape un cuvânt. Moșierul urma în șapte. Nu ți-am spus că vreau să cumpăr stabilimentul acela? Acum dau un aconto, restul mai târziu. Aș fi putut să iau un cec plătibil la o bancă din Timișoara. Dar vezi mai comisionul de 1% face 5.000. Cu banii ăștia plătesc drumul, hotelul, mesele la restaurant și tot mai rămâne ceva. Ai înțeles o Fii pe pație cu animate că nu ți se va întâmpla nimic. Până nu te mirase cineva, poți să dormi fără grijă. Știu asta, dar ce strică să-și iau omul măsuri din timp? Bună oară, eu mi-am făcut aici pe dedesubtul veste un buzunar secret și acolo am pus pachetul cu bani. Nu mai hârtii noi de 5.000. Nu e prea Nu atrage atenția, nu-i așa? În închipuirea doctorului răsări buzunarul tainic și un tank de hârtii noi nouțe legate pe mijloc cu o banderolă. Se răsuci în loc, prefăcându-se mai departe că doarme, dar ferindu-se ca de foc să nu-l prinde cu adevărat somnul. Vorbirea celorlalți doi continua tot pe șoptite. La urma urmei, de cine ți-e cu anematei? N-ai pe doctorașul ăsta cu dumneata? Doctoraș, hai. Bine, la tenistule, Mai stăm noi de vorbă. te judec eu, gândi Hilarie. El unde merge? întrebă morșierul. La Libova. Am unde ai același drum până la Timișoara. Ce bine, îmi pare. M-a mai liniștit. N-ai băi te apu să tărășenia cu țigările. Las că nu strică. Dacă te pomeniște aici cu un escroc internațional, cam al nostru, care îți oferă galant o țigară parfumată, din capul locului ei ghicit intensă și l-are fus scurt. Este sau nu? Lasă mâna ibilor, că nu sunt fumător. Ceea ce nu îmi place că mi se bate ochiul stâng. Uite-a cu a început. Fâș de aici cu anima Nu te lua după prostii de astea. Un val de umbră se furișe în compartiment, pot să atmosfera. S-a înnorat afară," zis Olarian, Miroase a ploaie." Prea era zăduf. Nițică-udătură, nu strică." Te cură un timp cu fundinzând-se adânc în pernele canapelei. Aveau ochii împăie de somn. Biletele pentru control?" Conducătorul țac-țac perforă două bilete. Doctorul încă se prefăcea că doarme. Așteptă să fie trezit, ceea ce se întâmplă. După plecarea ceferistului, Olarian spuse, Știu că ai dormit, doctore, nu te-ai încurcat." Da, oh, făcu acesta, eram tare obosit." După un timp, moșierul îl întrebă, Domnule doctor, te-aș ruga să mă lămurești și pe mine ce cu presimțirile astea? Se bazează pe ceva? Dumneata ca om de știință crezi în ele?" Ilar îi spuse că are nevoie de câteva ore pentru a-l face să înțeleagă ceva care, până la urmă, va rămâne tot sub semnul îndoielii. E un domeniu pe câteva ștă pe atât de necunoscut, explorat de savanți cu renume, dar și de numeroși șarlatani. Totuși, e cert stabilit, pe bază de observații, că unii oameni sunt dotați cu facultatea de a privi în viitor și a descoperi tainele. Fenomenul însă e rar și nu se poate repeta după voie. Am să-ți relatez un caz privitor la asasinarea arhiducului Franz Ferdinand și a soției sale la Sarajevo, din pricina căreia a fost declanșat, după cum știm, războiul mondial. Episcopul Iosef de Lani era totodată și profesor de limba maghiară al arhiducului. Acesta visează în zorii zilei de 28 iunie 1914, ora 4, că a primit o scrisoare îndoliată din partea imperialului său elev, în care îi scria textual. Eminență, vă anunț că eu și soția mea vom fi victimile unei crime politice. Rugați-vă pentru noi. Episcopul s-a trezit înspăimântat, a povestit alor al săi visul, l-a comunicat chiar unui frate, profesor în alt oraș, și abia după amiază i-a sosit pe calea telegrafului teribile vesti care îi confirma previziune. Strașnică, strigă la Arian. o fi chiar adevărată? N-am fost martor ocular, dar am citit-o negru pe alb în Psihis Studien, apărut în 1918. Dacă vrei, spun și pagina, 324." Ia uite că știi și pagina," simirea profesorul, crucindu-se. Foarte interesant," făcu moșierul vădit impresionat. Alte cazuri nu mai știi?" Va știu destule. Au fost publicate câteva mii, cu girul unor somități în materie." Era gata să pomenească de Riche, boțanou, Crux, Flemerion, dar renunță căci repugnea savantlecul. Le povesti în schimb cazul unui student din Lyon, anume Gale, căruia în 1894, pe când citea un curs, îi veni în minte ca o revelație că la alegerile prezidențiale ce aveau loc în acea vreme va reuși Casimir Perier, cu 451 de voturi. După amiază, la facultate, povestind colegilor pronosticul, toți râsese. Perie aproape nici nu candidase. Lupta de dădea între Brison și GPI, dar pe seară s-a văzut si vestea că Perie fusese ales exact cu 451 de voturi. Extraordinar, domnule! Să ghicească la milimetru! Îți stă minta în loc! Cum îți explici dumneata una ca asta? Ce să explice? Că facultatea premonitorică e datorită inteligenței sau unor forțe necunoscute care o influențează. Că avertismentele ori viziunile nu se produc decât uneori, fiind necesare anumite condiții fie din partea receptorului sau a emițătorului și chiar a mediului de propagare. Că factorul timp și factorul distanță se anulează reciproc. Că toate bune, conveni moșierul și vreau să-l consulte dacă atunci când se bate cuiva ochiul stâng de bon augur sau nu, dar întrebarea îi se părucă aminsipidă și renunță. Cum trenul l-a apris într-o stație, zise mirat. Asta e slatina? Da, chiar slatina. Brece ce repede am ajuns. Nici n-am știut când. Pe culoar se vii un tânăr înalt și subțire, în haine albe de buret. În mână avea o servietă voluminoasă de piele regându și aglisanta a compartimentului, întrebă respectos. Nu vă supărați, e vreun loc liber? Berechet, după cum se vede, răspunse Olarian. Mulțumesc. Se așeză pe canapeaua unde ședea doctorul în fața moșierului și puse geanta lângă el. Ceilalți îl cântărire din ochi, urmărindu-i fie mișcare. Scoase din buzunarul un port cigaret aurit și oferi vecinilor lui țigări. Dacă-mi permiteți, vă rog, serviți. Mulțumesc că nu fumez, zise moșierul și pe loc făcului Olarian un semn cu ochiul ca și cum ar fi spus. Nu fi ăsta, e scrocul de care pomenesc ziarele. Bineînțeles, oferta fost respinsă și de ceilalți doi, profesorul și doctorul. Ești în tinere? Le întrebă Zăvidianu. A, nu, răspunse el sec. Umblă în servietă. Luă o carte și început să citească Doctorul cu ochii lui Vulturești observând dată că era un roman polițist Tot protopopescu e prefectul județului? Îl întrebă din nou Nu-l nu cunosc, nu sunt slătinean A avut ceva treburi prin oraș? Da Nu era chip să lege o conversație cu el Omul dea răspunsuri laconice, n-avea mâncărime de limbă Spag, bănceperci! Îl lăsă în plata domnului. Astfel, în compartiment, se instală o tăcere silnică, neverosimile, care ținu până când trenul își domoli iguana cu scrâșnete de roți și pocnituri de macazuri. O se apucă să-și pregătească bagajele. Era și timpul. Gara Piatra Old se ivi masivă pe stânga, cu peronul ca totdeauna forfotă de lume. Afaceri mănoase, cu anematei. Și dumitele doctore, petrecere bună la nuntă. Cu aceste formale urări, profesorul Olarian coboră în stație.